Joo, tervetuloa taas kuulolle Kattiradiossa Kehräillään täällä Tallinnassa. Ja mikä meidän on Kehräillessä, kun täällä kassikohvik nurissa on tämä meidän pieni studio, jossa me teemme tätä ohjelmaa. Ja toista Kehräämisestä aika hauska juttu, kun mä käytän aina samaa taksokuskia, joka tuo mut tänne. Sitten hän kysyy multa aina, että mihinkä tänään mennä takassa! Tänään lähdet nurruma. Eli lähdetkö tänään kehräämään? Silloin tullaan tänne nurriin ja kehrätään. Joo, meillä on taas täällä studio täynnä vieraita. Meitä vakituisia täällä on Kim ja minä, Helena Paavonsalo. Ja meillä on meidän päävieras tuli Suomesta, eli Miira Helsteen. Ja tämmönen firma kuin Heiluva Häntä. Miira kertoo siitä sitten vähän tarkemmin. Ja Sirpasusi pyyhkäsi myöskin. Hapsalun kautta Tallinnan ja Eija Einistö, joka on ollut meillä että Kohta alatte olla Eija ja Sirpa Vaki niin vakikalustoa Kattiradiossa. Kiitos. <tulun> Kiitos. Mutta Miira, niin kaikille tervetuloa. Miira, kerrotko sä vähän tätä sun hommaa ja mitä sä haluat itse asiassa kertoa? No mistähän sitä aloittaisi pitkän tarinan? Aloitetaanko vaikka siitä, että mä oon ollut alunperin yliopisto-opiskelija Jyväskylän yliopistolla ja kiinnostunut sitten yhteiskuntapolitiikan lisäksi eläimistä koko ikäni ja mm -hmm. lähdin sitten toimittajana käymään kirjoittamaan juttua Jyväskylän ylioppilaslehteen Tallinnasta. Niin, ja se olit siis kiinnostunut eläimistä. Joo, ja lähdin siis toimittajana käymään Tallinnassa tutustumassa silloiseen Tallinnan tarhaan Tästä on reilusti yli 10 vuotta, 10-15 vuotta. Ja, ja silloin lähti omaan perheeseenkin tallinnalainen löytökoira, rusko nimeltään. Ja myöhemmin sitten tuon Sirpan tyttären kanssa sitten hommattiin rekkureskuen myös kissatoimintaa, koska kiinnostuttiin Tallinnan kissojen auttamisesta. Ja mulla on siis itsellä tälläkin hetkellä vielä kaksi tallinnalaista kissaa kotona. Nyt niillä on ikää jo noin 12 ja 13 vuotta. Mutta myöhemmin sitten myöhemmin opiskelin ihan päätoimiseksi eläinten kouluttajaksi, eli ensin yksityisellä puolella opintoja ja sitten eläinten kouluttajan ammattitutkinnon, ja nykyään sitten ihan päätyökseni olen eläinten kouluttaja, koulutan pääasiassa koirakursseja, mutta myös kissa-asiakkaita. Niin tästä aiheesta meillä onkin tarkoitus tänään keskustella, että tuota Miira tulee tänne kertomaan, että kuinka koulutetaan. Tietysti koiria koulutetaan, mutta kuinka koulutetaan kissoja? Tästä on niin kuin ihmisillä yleensä semmoinen käsitys, että kissat ovat joko ne on niin tyhmiä, ettei ne opi mitään eikä ne osaa mitään, tai sitten ne ovat niin itsepäisiä, että ne eivät suostu tekemään mitään. Et miten se on Miira-totuus? No siis ihan kaiken eläimiä hän voi kouluttaa jopa ihmisiä. Eli ihan jo lähdetään siitä, että aina mietitään, että mikä motivoi eläinyksilöä ja käytetään aina sitten semmoisia palkkioita, mitä se eläin haluaa. Jos pystyy kouluttaa esimerkiksi kultakalalle agility, agility tai perhoset on koulutettu lentämään tietyn musiikin tahdissa paikasta A paikkaan B ryhmänä, niin Kissalla on jo vielä paljon enemmän aivosoluja kuin perhosella, niin kyllä kissa on lopulta aika helppo siinä mielessä kouluttaa. Onko se ihan tosi tuo perhosjuttu? Kyllä. <hysy> <hysy> Luennoilla näytän videoita kaiken lajisten eläinten kouluttamisesta. Kaikki lähtee oikeasti ihan motivaatiosta, että mietitään mikä motivoi. Niin kyllähän siis eläin tekee sitä, minkä se kokee mukavaksi motivoivaksi. Niin eikö se on se, että ei, ei missään tapauksessa rankaisemalla. Juuri ei näin. Opeteta. Ihan sama Päällä. logiikka, jos miettii, että miten, miten ihminen vaikkapa oppii mieluiten esimerkiksi ajamaan autoa. Tämä on semmoinen klassinen esimerkki, että minkälaisen, minkälaisen opettajan opeissa mieluusti istuisit sinne auton rattiin. Että olisitko semmoisen opettajan, joka ei ensinnäkään kerro sulle mitä tehdä, mutta aina jos yrität jotain, ja, ää, niin sieltä saattaa milloin tulla satunnaisesti jotain potkuja tai huutamista mutta että ei kerrota, että mitä sitten oikeasti kannattaisi tehdä. Satunnaisesti saattaa tulla joku set kehut, mutta aina ei olemaan varpailla, että tuleeko tällä kertaa keppiä vai porkkana, ja sehän tuottaa stressiä. Eli hyvin samalla logi logiikalla siis myös kissa oppii kuin vaikka koira tai hevonen tai kani tai juurikin se kultakala. Että lähdetään aina siitä, että suunnitellaan tehtävä. Vaivaudutaan opiskelemaan, että miten eläin oppii. Suunnitellaan, yritetään ennakoida, että päästään kouluttamaan pienissä paloissa kannattavaksi sen eläimen mielestä tehdä joku tehtävä. Onko se niin, että tuota, koiriahan koulutetaan ja kaikille se on kai niinku itsestään selvää, että koiria koulutetaan. Miten tämä kissojen kouluttaminen, onko se vähän uutta? No periaatteessa se ei ole uutta, mutta se on semmoista, mistä monikaan ei tarpeeksi tiedä vielä. Mutta että kyllä niin kuin Suomessa esimerkiksi toimii Suomen Agilitekissat ry, joka on ollut toiminnassa yli 10 vuotta ja on osaltaan vienyt tietoa eteenpäin siitä, että kissaakin voi kouluttaa. Ja kouluttamisella tarkoitan nyt siis, en pelkästään jotain temppuja, vaan ihan yleis, yleensäkin sitä, että saadaan vaikka tulo toimimaan tai pystytään treenaamaan hoitotoimenpiteet mukavaksi tai se, että kissa menee mielellään kantoboksiin eikä niin, että se tarvitsee väkisin survoa sinne. Eli saadaan arki toimimaan mukavammin ja, ja suhde, suhde, semmoinen luottamussuhde ihmisen ja kissan välille, niin se on mun mielestä kaikkein tärkein asia. Eikö se olekin? Mitä mieltä toiset? Onko teillä kokemusta toisilla mitään näistä kouluttamisista? Niin. Mulla ei itse kissan kouluttamiset, mutta sen verran että mä tulen viiran siitä, että kun mulla oli meidän edes mennyt karlakoira, joko tuli Tallinnasta, oli kuin ihmisen mieli, mutta me käytiin kuitenkin siellä sitten koulussa. Eli tässä remmikoulutuksessa ja sitten Karla pelkäsi myöskin mustia koiria, ja niin me käytiin siellä kouluttamassa ja opettelemassa, ja Miira oli siellä auttamassa. Omakissani on niin, että mä en ole opettanut siitä, kolme kissaa, mutta yksi leikki koiraa. Eli kun hän lähettää pientä luuta tai tällaista, niin hän tuo sitä kovasti ja istuu vieressä ja on tyytyväinen, ja se on meidän leikki. No niin, Sirpailla oli tuommoinen kokemus, ja mitä oli uloliikimme? Niin siis on vähän toisenlainen se kissojen luona oleminen, koska mähän opetan ne kissat hyväksymään ihmisiä, elämään ihmisten kanssa ja niin tavallaan sosiaalisen elämään. Ja tällä hetkellähän mulla on nämä kaksi aika jännää kissaa, Lumikki ja Papu, joka on äiti ja poika. Ja nämä on pitkään elänyt tuossa Tallinnan vanhassa kaupungissa kadulla ja sitten ne tuli mulle yhden järjestön kautta niin sosiaali, tavallaan opettelemaan elämistä. Ja mä en oo koskaan aikaisemmin nähnyt semmoista tilannetta, vaikka mä oon yli 30 vuotta työ, tehnyt tätä työtä kissojen ja koirien kanssa ja yleensä löytöeläin kodeissa. Niin tää lumikki, joka on noin 10-12-vuotias ja silloin tää poika, joka on noin 2-vuotias. Papu. Niin papu hoitaa tätä äitiään sillä lailla, että se kantaa sille esimerkiksi kaikki ruuat edelleenkin, koska tämä lumikin eli äidin toinen etujalka on joskus murtunut ja se on luutunut väärin ja se jalka on vääristynyt ja se ei pysty erittäin paljon siellä kadulla esimerkiksi pyydystämään itse yhtään mitään ja nyt kun ne tuli mulle kotiin niin Papu kantaa ruuvat äitinsä eteen ja suojelee sitä äitiä. Mulla on tällä hetkellä 14 kissaa kotona. Niin se suojelee kaikkia muita, muilta sitä äitiään. Se menee sen eteen ja, ja piilottaa sen. Nyt ne on pikkusen enemmän oppineet siihen, että muita kissoja ei tarvitse pelätä, ne ei tule päälle ja siellä on niinku turvallista ja rauhallista. Mutta se, se on niinku erittäin jännä. Mä en ole koskaan aikaisemmin nähnyt, että kissa, toinen kissa hoitaisi toista kissaa kantamalla sille ruuat eteen. Se, se on niinku, siis aivan uusi tilanne mulle. Eikö sekin ole kouluttamista, no... tämä tämmöinen, että opettaa elämään ihmisten, ihmisten kanssa? On, on. Se on. Ilman muuta se on kouluttamista. Vaikka siis mullahan jää hyvin lyhytaikaiseksi se kouluttaminen, koska ne siirtyy mulla sitten joko toisiin sijaiskoteihin tai niin kuin mä aina pyrin saamaan niille semmoisen pysyvän kodin jostakin. Mulla on muutama semmoinen kissa, joka, jota mä en anna mihinkään päin. Mulla on yksi semmoinen kissa, joka on ö, Ajattelin ensin, että mä en anna sitä, mihinkä se on sokee ja kuuro, mutta nyt mä oon sille löytänyt Tanskasta kodin ja sillä on sokee ja kuuro koira kaverina siellä. Ja just eilen tehtiin sille Eurooppaliiton passi ja ruvetaan odottamaan sitä siirtoa Tanskaan, että se lähtee toisen sokeen ja kuuron Niin, Sirpalla on jotain ja sitten Kimin kissat on hyvin sosiaalisia sillä lailla, että ne opettaa näitä uusia kissoja, ne hoitaa niitä pentuja, mitä sinne tulee, ja ne opettaa sillä lailla, että ei ole, ei ole paha olla yhdessä. Joo, se on semmoinen siis jännä, jännä tilanne sillä lailla, että mä en ole koskaan ajatellut sitä, niin kun, että mä pystyisin opettamaan kissalle sen, että ne pystyy hoitamaan niitä uusia, jotka tulee. Se tilanne vaan on jollakin tavalla mennyt siihen, että kaikki nämä vanhemmat kissat, niin ne hoitaa niitä pieniä. Että tällä hetkellä mulla on kolme erittäin hankalaa pientä kissaa. Kaikki muut kissat hoitaa niitä kolmea pikkusta. Ja se on aika jännä tilanne sillä lailla, että mä en ole niitä opettanut siihen, vaan ilmeisesti se on joko mun käytöksestä tai jostakin ne kissat on sen oppineet niin, että niitä pitää hoitaa. Niin onko se juuri tuo ihmisen käytös ja niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin Miran kanssa siitä, että miten meillä esimerkiksi Aksel tottelee, kun mä sanon sille tiukasti, että ei. Että onko se juuri sit se, vaan se äänenpaino. Eläin tekee aina sitä, minkä se kokee kannattavaksi ja se mitä niin kun Kouluttamisella tarkoitan, niin avaan nyt esimerkiksi sitä, että yleisimpiä syitä, minkä takia eläinten kouluttajaan otetaan yhteyttä kissa-asioissa. Ei ole niin tämmöisten temppujen treenaaminen sinänsä, vaan ihan ensimmäinen tärkein syy tutkitusti on se, että kissa tekee esimerkiksi tarpeet väärään paikkaan, niin mietitään siihen tämmöisiä ympäristöratkaisuja että miten, miten ratkotaan tämmöistä väärään paikkaan tarpeiden tekemistä, ja silloin se on esimerkiksi ison, iso tarkempi eläimen hyvinvoinnin kartoitus, mitä tehdään, koska siinä voi olla niin monta syytä taustalla. Niin, Tuosta monta kertaa kyselläänkin, ja puhutaan sitten, että minkä takia se tekee, tekee tuota, joko sänkyyn tai johonkin, mikä siinä sitten on? Siinä on niin monta syytä, kö? Joo, siis on hyvin, hyvin monta syytä, ja sen takia, mitä tullaan vaikka nyt juuri tähän, mitä esimerkiksi Kim tekee, niin vaikka kissat on sun luona lyhyen aikaa, niin varmaan tutkin miettineeksi esimerkiksi semmoista, että saa ehkäistyä sen, että kissa ei rupea tekemään tarpeita väärään paikkaan, niin yksi esimerkiksi on se, että kun siellä on pieniä pentuja, että niillä on selkeästi tarjolla luvallisia paikkoja, mihin tehdä tarpeita, että ne oppii pe pentu jo sen oikean materiaalin, mihin tehdään tarpeet, eli esimerkiksi vaikkapa kun meillä oli Rekku pentue pentuehoidossa, niin meillä siellä pentuhuoneessa oli joka ikisessä nurkassa laatikko alkuun, että ne oppi tekemään oikeaan paikkaan tarpeet ja sitten niitä tietenkin vähennettiin. Eskissä opi aika nopeasti. Jos ihan pienenä pistetään, pistetään hiekkalaatikolle, niin se oppii sen. Kyllä, kunhan on tosiaan se oikea materiaali. Mutta sitten se, että mitä syitä sitten myöhemmällä iällä voi, voi tosiaan olla, että tekee väärään paikkaan tarpeet, niin yksi mikä ensimmäisenä pitää ehkäistä sieltä on se, että kissalla ei ole mitään sairauksia. Esimerkiksi virtsatien ongelmat on tosi tosi yleisiä johtuen esimerkiksi ruokavaliosta, että kissalle syötään ihan liian paljon kuivaruokaa, vaikka kissan luontainen ruoka olisi hiiri, eli saisi... Kutakuinkin kaikki tarvitsemansa nesteet ruuasta, niin kissa oikeasti tarvitsisi paljon märkäruokaa. Ja jos ei sitten taas saa tarpeeksi nesteitä, niin siitä tulee erilaisia virtsatien ongelmia hyvin helposti. Eli aina tämä niinku terveyspuoli pitäisi selvittää, että onko, onko kissa terve. Tämä koskee ylipäätänsä, jos on mitään ei-toivottua käytöstä eläimellä, niin ensimmäisenä pitäisi se terveyspuoli tarkastaa. Ja sitten toinen asia on lähteä miettimään, että mistä kaikesta eläimelle tulee stressiä. Kissataan on stressi- ja muutosherkkiä olentoja. Jos kissaa stressaa joku asia, niin se usein yrittää niin jättää omia hajujälkiään. Esimerkiksi se, että jos kissa vaikka pissaa ihmisen sänkyyn, niin se ei tosiaan ole mitään protestointia. Kissa ei kykene sille aivorakenteita sellaiseen, vaan se on tosiaan stressin niin lievittämistä sillä, että jättää omia hajumerkkejä. Mites Axel tot... <lopuksi> Aksel ei, pissaa kyllä ihan, ihan laatikkoon niin pitääkin, mutta Aksel on nähtävästi ollut ulkokissa ja tuota, hän pyytää hirveästi ulos, mutta sitten hän menee olohuoneeseen ja kakkaa lattiolle. <lopuksi> Mitäs mä teen sille? Se vaatisi oikeasti aika tarkan selvityksen enemmän, että en pysty ihan näin mm, lyhyestä mm. tarinasta sitä ratkaisemaan, mutta se voi olla, että kissa on esimerkiksi oppinut, kissathan on siis hyvin siistejä okay, eläimiä, okay, eli okay. ne mieluiset tekee niin kakkansakin tosi semmoiseen syvään niin kuin hiekkaan tai muutaan. Mulla esimerkiksi omat kissat valjas ulkoilee päivittäin. Ja vaikka ne on niin kun, toinen niistä on ollut ihan pikkupennusta saakka niin kuin mulla vaikka onkin löytäkissä tallinnasta, niin se on kyllä oppinut hiekkalaatikoon tekemään tarpeet. Mutta kyllä se aina kesän aikaan se mieluummin siis osoittaa, että se haluaa mennä hihnalenkille ja valjas tehdä tarpeensa, koska silloin se pääsee itse päättämään tarkalleen paikan mm -hmm. se etsii jonkun puskan keskelle saan paikkaan, kaivaa todella huolella montun ja sitten vielä huolellisemmin peittelee sen. Se on oikeasti iso, tärkeä prosessi käydä tekemässä ne tarpeet. Se on huvittava Mietitään se, että ei oikein hiekkalaatikolla edes saada niin hyvää ratkaisua. Ja jos on ollut vielä alunperin ulkokissa, niin ei mikään ihme. Ei mikään ihme. Pistathan tekee kyllä ja se on ihan sama tekevät että onko siellä mitään. Mitään paperia tai hiekkaa tai mitä tahansa, niin kyllä käy pipalla pipalla eikä peittele yhtään tippaa, se vähän taakse, että sinne tuli. Mutta sitten tämä toinen, toinen asia on, mutta hän on ulkokissana nähtävästi tottunut olemaan. Ja en tiedä tästä, tästä kissasta tosiaan, kun en tiedä tarkemmin taustaa, mutta siis mm -hmm. Usein voi olla esimerkiksi tämmöinen syy, että kissa ei tee laatikkoon tarpeita, koska se on kokenut jotain kipua joskus siellä niin, laatikossa, niin. kun on tehnyt tarpeita. Niin sitten se mieltää sen siihen ja että se on se laatikko, mikä tuottaa niin kipua. Niin, niin Sama tietysti. homma niin kuin erilaisten stressin aiheuttajien kanssa. Että siellä on vaikka joku koira vaaninut joskus tai toinen kissa vaaninut joskus, kun kissa on ollut laatikolla, niin se ei enää uskalla mennä. Tai kuulunut niin joku epämiellyttävä ääni, tullut joku epämiellyttävä haju, Eli niin kissa tosiaan on hyvinkin stressiherkkiä elämä, että sitten aina pitää todella kartottaa sitä, että mikä kaikki voi tuottaa stressiä sen kissan elämässä. Ja sitten se saattaa ehdollistua nimenomaan, että se liittyy vaikka vessaan. Joo, joo. No mä voin Ai. siitä Akselista niin paljon sulle kertoo, että Akselihan tulee sellaisesta 200 kissan kissakolonista. Ja me ei tiedetä tarkkaan, kuinka kauan se siellä Allikkalepan koloniassa oli. Ja sieltä se siirrettiin sitten Tallinan varjopaikkaan, josta mä sitten toin sen Helenalle. Et mä niin yhtään en ihmettele sitä, että se kissa tekee tarpeensa, koska siellä jossa se oli, niillä ei ollut näköisiä hiekkalaatikoita. Siellä oli henkisesti erittäin sairas rouva, joka oli kerännyt itselleen yli 200 kissaa semmoiseen vanhaan pioneeriin leiriin, josta me sitten niitä niin kuljetettiin joka ikiselle puolelle, mihin me vaan niitä ikinä saatiin, ja kaikki oli erittäin sairaita, huonokuntoisia, huonosti syöneitä, ja esimerkiksi tässä on tämä kipsuke, joka täällä on kassikohvikussa, niin tämähän on myöskin sieltä alli koloniasta tuotu, ja vaikka tämä nyt syntyi sitten mulla kotona, mutta siis Emä on sieltä ja, ja Akselin kohdalla on se sama, mutta Akselista mä olen ajatellut niin, että se on joskus kunakin ollut jonkun kotuikissa ennen kuin tämä rouva se jostakin löytänyt. Ainahan eläimen käytöksen tosiaan myös vaikuttaa geeniperimä, eli sitä tiedetään, että arkuudet periytyy hyvin helposti, mutta sitten jotta saataisiin ehkäistyä vaikka, että Aran kissan pennuista ei tulisi arkoa, niin juuri varmaan sekin, mitä sä pääset tekemään kotona, että niitä pääsee sosiaalistamaan silloin pikkupentujällä, niin sehän on ihan korvaamattoman tärkeätä aikaa se ensimmäiset kolme kuukautta siihen. Joo, no esimerkiksi nyt mulla on nämä hyvin pienet, jotka todennäköisesti on siis otettu jo emolta, tai siis ei mitään todennäköisesti, vaan on otettu ihan liian aikaisin pois emoltaan. Emo ei ole esimerkiksi kerinnyt opettamaan niille hiekkalaatikoita, mutta mä opetan. Ne tekee kyllä aina silloin tällöin johonkin, ja sitten mä ystävällisesti vaan nostan sen sinne hiekkalaatikkoon, ja sitten mä palkitsen ne. Kun ne on siellä hiekkalaatikossa, niin mä syötän niille karkkeja, siis kissan karkkeja. Et mä sitä oikein Äiti virri istus, kellen katsoi leikkiänsä, kasvojansa peskessään hän neuvoi lapsiaan. Lapsikullat mut älkää menkö jälle. kevät sekä syksy jää niin Äiti mirri työhön lähti pienet karvapörri. Leikkimään he jäivät koko joukko vallaton. Miu-mau, mau a miu mau miu mau joukko vallaton. Viisaat ne kohta on Ja järven rantaan lyoksivat ne kaikki perään Kisu, sisu, visu, misu, neljä kissan poika Kohta jäällä liukkahalla alkoi temme Leikki kesti vekkuleitten pienten, sitten aivan yllättäen murtui alla jää. See you. Me vielä, vielä haluaisin palata tuohon, tuohon aiheeseen Miiran kanssa tästä protestista, että kun monilla ihmisillä on se käsitys tosiaankin, että, että jos kissa pissii sinne sänkyyn, niin se protestoi jotakin. Mutta onko kissalla semmoisia tunteita? Ää, kissalla on siis tutkitusti kaikki samat perustunteet, mitä ihmisilläkin. Siis, äh, puhutaan niin kuin esimerkiksi ilosta, että ilo on neljä eri tunnetta surua, vihaa, tämmöiset aivan perustunteet, mutta sitten jos puhutaan tämmöisestä niin kuin spesifimmistä tunteista, niin kissalla ei semmoisia aivon rakenteita, että se pystyisi tuntemaan syyllisyyttä, häpeää, kostoa. Eli nämä, nämä on tosiaan tämmöisiä inhimillisiä tunteita, eli lähinnä lyhyesti sanottuna kissalla, koiralla, hevosella, ää, ei ole, ei ole niin kuin mu muilla tutkituilla nisäkkäillä kuin ihmisillä niin ei ole niin poimuttunutta myöhäisaivokuorta kuin mitä ihmisillä on, että siellä taas syntyy tämmöisten tunteiden ja rationaalisen ajattelun yhdistelmät, kuten esimerkiksi, että mitä hän tuo toinen minusta ajattelee, niin kissa ei pysty sellaiseen. Niin ja monta kertaa tuolla... Tuolla, tuolla Facebookissa ja tuolla kiertää aina näitä kuvia, varsinkin koirista, että jos on tehnyt jotain pahaa, niin se on hirveän syyllisen näköinen, mm. että se ymmärtää sen, että se on tehnyt pahaa ja sitten sitä hävettää. Tai, tai onko, se, onko se mahdollista? Ei vaan, Ei, vaan tosiaan tätäkin on tosiaan tämmöinen Aleksandra Horovits niminen tutkija, tutkinutkin USAssa, että Tosiaan kyseessä on se, että koirat varsinkin reagoivat tosi helposti meidän ihmisten mielentiloihin, jopa pystyy haistamaan meidän mielentilat. Ja, ja tosiaan jos ihminen on yhtään ärsyyntynyt, niin koira kyllä huomaa sen, mutta myös kissa huomaa sen. Ja kuten olen sanonut tässä jo aikaisemmin, niin kissat on hurjan stressiherkkiä, joten niihin vaikuttaa hurjan paljon, että miten, millaisella tuulella me ihmiset ollaan ja miten me niitä kohdellaan. Ja ne sen. Mistä ne vaistoa Eläin tekee kevinkien? aina sitä, minkä kokee kannattavaksi ja se Hän on meillä kaikilla yksilöillä mielessä, niin samahan on kissalla. Totta kai ne tarkkailee niin kuin ympärillä olevien eliöiden eleitä, kuuntelee niiden äänensävy ja oppii ennakoimaan, tulkitsemaan koska, ja se tekee sitä, minkä ne kokee kannattavaksi. Ja yksi mikä on niin kissoille täytyy puhua tosikin ihan silleen niin kuin kauniilla lempeällä äänensävyllä niin se menee todella hyvin perille. Mm, kyllä. Et ihan meillä ainakin niin. Ja se mihin sitten taas palaisin tuossa koulutusmielessä juurikin, että siis eläinten käyttäytymistä tutkitaan eri puolilla maailmaa, on tutkittu jo kymmeniä Ja siis tutkimustietoa tulee ihan joka päivä, niin kun siis kuukaudessa tulee kilometritolkulla, että näin ei ole musta tuntuu juttua, vaan oikeasti kun näitä tutkitaan paljon, niin se tiedetään todellakin, että eläimet niin kuin me ihmisetkin oppii paremmin palkitsemiseen perustuvilla menetelmillä. Et, et, jos mietitään vaikkapa kissaan, että silloin jotain ei-toivottua käytöstä, niin ei siihen paremmin mennä huutamaan sille kissalle tai suihkuttamaan vesipullolla sitä. Sillä että oikeasti tuhoaa suhteen siihen kissaan. Kyllä ne meidän äänenpainoja ymmärtää, mutta kun valitettavasti ne helposti myös sitten klassisella ehdollistamalla ehdollistuu myös siihen tilanteeseen ja siihen ihmiseen, jos ihminen menee siihen ärjymään ja karjumaan sille kissalle. Eli tosiaan aina kannattaisi miettiä itse, että kissa tekee sitä, minkä se kokee kannattavaksi ja mitä sen geenit sanoo, minkälaisia tarpeita sillä on, niin sitten näin kannattaisi miettiä elinympäristö semmoiseksi, että siellä olisi kissalla sitten mahdollisuuksia purkaa niitä lajityypillisiä käytöstarpeita luvalliseen paikkaan, kuten vaikkapa, että purkaa kiipeilytarvetta ja nimenomaan se pissaamisen tarve, että hiekkalaatikoita on aina eläinten lukumäärä plus yksi ja ne on siroteltu eri paikkoihin huoneistossa että kissalla on jotain mielekästä puuhaa siellä asunnossa. Kissallahan olisi luontainen tarve metsästä yli kymmenen kertaa päivässä, niin se tarvitsee oikeasti puuhaa se kissaeläin. Jos emme tarjota sille kissalle kissamaisia olosuhteita, niin ei mikään ihme, että se sitten keksii itseväyliä niille tarpeille. Mm. Tuosta vesipullosta mä käytän hyvin harvoin vesipulloa, mutta mä käytän sitä. Ja yleensä sellaisissa tilanteissa, kun niille tulee välillä konflikteja keskenään, niin silloin mä erotan ne toisistaan sillä vesipullolla. Siinä on vaan se riskinsä myös, että se kissa mieltää sen vesisuihkeen myös siihen ihmiseen. Eli siihen on vaan, niin tätä, tätä nykyä suositellaan, Kuitenkin vähän erilaisia ratkaisuja se, että kyllä tilanne pitää saada katke, mutta esimerkiksi jos mun kissojen välille tulisi joku niin riitä, niin mä esimerkiksi laitan vaikkapa jonkun viltin siihen väliin ja sillä tavalla, otan ne erilleen ja vielä mieluummin lähden innakoimaan, suunnittelemaan tilanteita, että semmoisia tulisi mahdollisimman vähän. Joo, no se on niin aika ideaalinen, mutta esimerkiksi niin mun tilanteessa, kun niitä kissoja tosiaan on paljon. Ja sä et aina hakemaan sitä vilttiä, no sitä mä varmasti tuun nyt kokeilemaan sitä vilttisysteemiä, mutta mä en pääse niitä tilanteita aina ennakoimaan. Mutta koska... miten ehdit sitten hakemaan sen vesipulaa? Mulla on niitä joka hiivatinpaikassa. Ei niitä, niitä viltejä joka No Niin voisi laittaa kyllä Mulla niitä kokeilla niitä. No, jo, Joo, kokeilla. Joo. Mä sitä asiaa mm. noin, Joo. Joo. koska mä, se on, yleensä on ollut just... semmoinen hyvin vanha niin. ja perinteinen. Mm -hmm. Mutta siis äh, esimerkiksi mä en koskaan laske sitä vettä niiden kasvoille. Mm. Se riittää, kun mä suihkutan sitä vettä sinne päin, niin silloin, silloin ne yleensä katoo. Yleensä sitten laitan sen toisen kissan niistä toiseen kohtaan. Toisen vien vaikka, siis mulla on kaikki ovet ja kaikki auki koko aika. Et mä vien sen toisen esimerkiksi parvekkeelle, mulla mm. on suuret lasiparvekkeet, mä vien sen sinne tai makuuhuoneeseen vähäksi aikaa mm. ja sitten ne rauhottuu. Niin, niin. Konflikteja joka tapauksessa aina välillä syntyy, siitä, siitä ei niin päästä mihinkään. Mä just tänään, tänään mietin, sitä, mietin sitä, kun tuota Akselin ja toivon välille tuli vähän erimielisyyttä, niin et mä menin niinku erottamaan niitä, että miten se pitää tehdä niin, että esimerkiksi Aksel ei koe, että häntä nyt sitten... Niinku... Ju juurikin jos palataan tähän, että miksei suositella tämmöisiä niinku kipua, uhkaa tai pelkoa mm. niinku missään tilanteessa, niin on se, että kun klassinen ehdollistuminen kulkee aina mukana, tarkoittaa sitä, että jos me suihkastaan kissaa tuommoisessa vaikka konfliktitilanteessa vesisuihkeella, niin se mieltää hurjan helposti sen vesisuihkeen tuottaman ärsytyksen kaikkeen siihen, mitä se näkee, kuulee, haistaa, maistaa samaan aikaan. Ja mitä se aikaan. sattuu? Mm -hmm. niin, ja mitä se sattuu silloin sit näkemään samaan aikaan? On joko ihminen tai nimenomaan se toinen kissa. Että se saa vielä enemmän sitten pensaa lietteihin siitä, että se toinen kissa on ärsyttävä, jos me mennään sitten suihkemaan siihen vesisuihkeellä. Nämä on just tämmöisiä, että kun näin on vuosikausia toimittu, mä oon itse asunut pienestä pitäen kuusvuotiaasta, tai no, siis pienestä pitään tulee sukumaalta ja elänyt just sillä tavalla, että näin on toimittu aina, mutta just sen takia sitten taas tuo tiedepuoli tuo vastauksia tänä päivänä, että asioita tutkitaan oikeasti, että mikä se on sitten lopulta tehokkainta, et ei tarvitse tehdä vain niitä, niitä sellaisia ratkaisuja, että näin on aina toimittu. Näin on aina toimittu, niin tuli mieleen yksi asia, mitä vieläkin kuulee, että ihmiset sanoit, että jos kissa niin tosiaan pissii johonkin väärään paikkaan, otetaan kissaa niskasta kiinni ja viedään se sitten siihen, siihen pissin. Ja O sitten, sitten komennetaan sitä, että näin ei saa tehdä. Tätä vieläkin on kuullut. Mm, ja se, siis, sillä tuhaa suhteen kissaan. Siis, mä en ole koskaan aikaisemmin tätä tuota kuullut, mutta siis kuulut? en. No, mutta kuulut. siis järki sanoo, että niin ei tehdä. Koirillehan tehdään siis silloin. Niin ei, ei, ei koirille, ei millenkään. Ei Ainoa, jolle semmoisen voi tehdä, on ihminen. Juuri näin. <laughs> Jos Joo. se käy hypissimässä väärään paikkaan, niin sen naama voi kyllä siihen työntää. Mutta siis ei missään tapaa tapauksessa koiraa tai kissaa tai mitään muuta eläintä. Sitten mä en jo kauan kun mä kuulin, että on joku jolla ei ole kissaa eikä varmasti kun kunnon nähnykään, niin kertoi mulle tämmöistä, että näinhän se tehdään, näin koulutetaan, että, ei se, että se oppii pissimään Ei, ei, ei, Joo, ei, ei, kun... Joo, ei, ei tietenkään näin tehdä. Semmoinen kirjavinkki, joshan niin yhden kirjan saan suositella eläinihmisiä lukemaan, eli jos kiinnostaa Koiran, kissan, hevosen, eläinten hyvinvointi niin on ehdottomasti Helena Telkenrannan Millaista on olla eläinkirja. Sehän oli Finlandia-palkintoehdokkaanakin ja Helena Telkenrantahan on siis pitkän linjan käyttäytymistieteilijä, tiedellehteen kirjoittanut paljon ja tällä hetkellä hän on itse asiassa Iso-Britanniassa jatkamassa eläintutkimusta. Joo, Helena Telkaranta ihan ystävällisesti lupaisi tulla tänne meille radioon, mutta sitten kun hänellä oli hirveä kiire ja sitten hän sairastui, ja nyt hän tosiaan on Iso-Britanniassa, niin, niin tuota, mutta tämä kirja mulla on, on kyllä, että millaista on olla eläin. Muistaakseni mä oon sen kirjan lukenutkin. Se on sulla nyt lainassa. Ai onko se? Sä ja sit sä Siellä käytään juuri vaikka näitä vesipulloesimerkkejä. Juuri Joo. tätä aivoasiaa, että minkälaisia tunteita Sita. eläimillä on. Niin. Se no, on tosi hyvä kirja. Tämä vesipullo tulee, tota, siis mähän olen kissaeläin niin kissa kissaeläin. hoitaja. Sä olet kissaeläin. Ja silloin kun... Tota, ja mullahan on ollut munkilaisia kissoja kuin näitä kotikissoja. Siis, eli mulla oli tiikerit, leijonat, puumat, kaikki tällaiset. mutta on koulutettu Kolmudenissa. Ja silloin siellä opetettiin tää vesipullosysteemi. Se niin, oli siihen si aikaan. Se oli siihen aikaan, mm, eli mm. siitä nyt on yli 30 vuotta aikaa. Joo. Sun täytyy ehkä vähän päivittää no tietoja Se <laughs> voi olla, se Noista Eläinten tunteista, että, että niin syyllisyyttä ne ei osaa tuntea eikä varmaan sillä tavalla. Mutta, mutta sitten tämmöinen rakkaus. Miten se? Rakkaus. Niin. Meillä ainakin kissat, niin ne saa niin paljon rakkautta ja ne tarvii rakkautta. Ja kun, ottaa, kun ne kävelee ohi siitä, niin aina mä huomion kissan. Mm -hmm. ja, ja kun haluaa tulla syliin, niin aina pääsee syliin. Ja, et se rakkaus on todella tärkeätä. Tästäkin on semmoinen, monet, monet vieläkin hokevat sitä, että kissahan on sellainen, että se kiintyy paikkaan eikä ihmiseen. Et jos muutetaan sitten johonkin, niin se saattaa jopa palata sinne entiseen kotiin. Se ei tosiaan pidä paikkaansa, koska kissatkin on sosiaalisia eläimiä ja jos ne oikeasti kokee jonkin suhteen kannattavaksi, niin ne voi kiintyä tosi tosi paljon. Ja tarkoittaa sitä, että niin kuin koirien keskenen eroahdistusongelma on tosi, tosi yleinen ongelma, mutta siis sitä ei moni tiedä, että kissoillakin voi tulla eroahdistusta, eli kiintyy niin paljon johonkin tiettyyn ihmiseen, että ei haluaisi olla ilman No siitä on kokemusta kyllä. Siitä, siitä on mullakin kokemusta sillä lailla, että on tullut muistaakseni kaksi kissaa takaisin, kun mä olen antanut ne. Mutta olen tulkinut sen asian niin, että se uusi koti ei ole ollut oikea paikka. Jos kissa lähtee lätkimään sieltä ja tulee yli 20 kilometriä, mä en edes ymmärrä, miten se onnistu sen tekemään. Mutta se vaan sen teki ja se yksi päivä istumme rappusilla. Ja sitten mä ilmoitin sille uudelle omistajalle, että sä et saa sitä kissaa. Että jos kissa tulee mulle takaisin kotiin, niin silloin siellä on jotain väärää. Kyllä, kyllä kissa vaistoo. Sirva? Sitten on ihmisiä, jotka vaan niin ne haluaa kissan. Ja ne ei ole kuitenkaan kissa-ihmisiä. Niin se on niin kuin se väärin. Että otetaan vain, pitää ottaa kissa. Ja kissahan vaistoo sen, kyllä. että siinä ei, sitä, meillä ei ole sitä yhteisöä. Joo, se on, se, se on semmoinen suuri ongelma, mikä siis on, että, että kun mä, minähän tarkistan näitä koteja, johon kissa lähtee, niin puolvuotta vuotta jälkeenpäin. Siis mä aika, aika tiukkaa seuraan niitä. Mä soittelen sinne ja sitten mulla on sopimukset, että mulla on oikeus tulla koska vaan katsomaan sitä eläintä. Ja sitten se myöskin se, mä pidän niin tarkkaa lukuun siitä, että jos tulee ongelmia, niin aina sen kissa voi palauttaa mulle. Ja. Tämä on se, mitä me on Kattiradiossa puhuttu ja puhuttu ja puhuttu, että täytyy miettiä on tarkkaan, että kun ottaa kissan, että se voi olla jopa yli 20 vuottakin siinä, niin se pitää miettiä. Ja tässä kohtaa, nyt kun on kesä ja aika monet kissat ovat saaneet pentuja ja nyt kun ihmiset ottaa, niin toivottavasti ei ota sit mitään kesäkissoja, ettei niitä syksyllä jätetä sitten sinne mökille yksin. Kyllä. Ja tämä on lakioaihe meillä. Joo, ja täällä se on erittäin suuri ongelma. Siis mulle tulee syksyisin tämmöisiä kesäkissoja kolmesta 40 ja välillä mä en tiedä mihin mä niitä pistän, kun meillä on siis kaikki löytöeläinkodit on täynnä, sijaiskodit on täynnä ja Mä paasaan ja paasaan ympäri Eestiä sitä, että leikataan niitä kissoja. Nyt mulla on käsissä semmonen aika hullu tilanne kuin Ruhnun saari. Ruhnun saarilta tuli ilmoitus, että siellä on tota, ä, kissoja, jotka pitäisi leikata. Mutta meillä ei ole eläinlääkäriä, kuka suostuisi lähtemään sinne. Nyt mä yritän löytää jostakin yhden eläinlääkäri, joka suostuisi lähtemään Ruhnun saarelle tekemään leikkauksia. Ne ihmiset on, on niin kuin, ää, valmiita siihen, että ne leikkauttaa ja maksaa ne kissojen leikkaukset. Mutta nyt mulla ei ole eläinlääkäriä. Noista tunteista vielä, niin tuota, mä menetin tässä äskettäin yhden kissoistani ja, ja tuota, istuin siinä pöydän ääressä, ja sitten tämä Aksel, juuri tämä viimeisin, joka on meillä tullut, hän oli siinä pöydällä mun vieressä. Ja mä itkin ja itkin yhtäkkiä, mä kuulin kun Aksel kehrää. Hän kehräsi, että, että voiko ne niin kuin sillä tavalla myötätuntoa tuntea? Mm, no sitä ei suoraan sanota niin kuin myötätunnoksi, mutta reagoivat kyllä meidän tunteisiin. Ja siis kissahan kehrää monestakin syystä. Eli kissahan siis. Niin kuin sekä kehrää mieli hyvästä, että sitten myös voi kehrätä stressin takia. Esimerkiksi jopa kuolemaisilla on oleva kissa saattaa kehrätä. Niin se voi olla, että se nimenomaan tässä tilanteessa huomaa tosiaan, että sulla on ollut huono olo, niin sillä tulee itselläkin vähän huono olo ja vähän stressi siitä. Ja pelottaa. Ja että, niin ja pelottaa tietysti, että jos tulee äidille nyt jotain käy, mm, niin, mites, niin mites mulle sitten? No tuskin niin pitkälle pystyy <laughs> ajattelemaan asiaa. Että Ei tietysti sillä tällä osaa, mutta onko sinne se tunne? Semmoinen, siinä hetkessä se, siinä, hetkessä, se hetkessä. Niin siinä hetkessä se tunne, että äidillä on paha olla ja samoin oli tämä arvokissa, joka oli minun elämäni suurin rakkaus. Niin aina kun mä itkin, arvo tuli heti minun luokse. Hän tuli heti siihen ihan lohduttamaan, että äiti älä itke. No, se voi olla pelkotila, se voi olla myöskin pelkotila. Voi olla tietysti pelkotilaakin, juuri niin puhutat siinä hetkessä. Kissahan voi esimerkiksi, no mä olen oppinut sillä lailla, että mä opin kuulemaan sen, millä lailla se kehrää. Se on erilainen se kehraimisen ääni. Esimerkiksi kipu, kun niillä on kipuja, ne saattaa kehrata. Mm. Mutta mä kuulen sen äänestä, että aha, nyt on jotakin pielessä, koska se kehräämisen ääni on erilainen. Ja se muukin käyttäytyminen on erilainen. Niin sehän on hyvin kokonaisvaltaista se, mm. se kissan kieli, niin kuin puhuttu on puhuttukin aikaisemmissa ohjelmissa, että mitä se oikein on ja miten sitä puhutaan, Et se täytyy vain niin oppia, oppia lukemaan sitä kissaa. Yksi hyvä Taas Toinen kirjavinkki on Päivi Ylikorven hoidon opas. Päivi hän on Amiedussa eläinten eläintenhoitajien kouluttaja nimenomaan kissa-asioissa. Joo. Päivikin oli joskus tänne meille tulossa, niin on vielä sanonut hänen aikatauluihinsa sopimaan, että hänkin tulisi kertomaan. Koska minusta nämä, nämä kouluttamisaiheet on myöskin, myöskin, ja tämä kissan tulkitseminen on niin semmoinen tärkeä asia. Koskahan me saataisiin niin pitkälle, että näitä ihmisiä tulisi esimerkiksi Eestiin kouluttamaan. Meillä on yksi ainoa koulu Eestissä, jossa koulutetaan siis eläintenhoitajia. Mutta se on, on hyvin pitkälle, mä olen käynyt siellä tutustumassa, mutta se on hyvin pitkälle siis tällaista puhtaasti lääketieteellistä ja rutiinitoimintaa. Sieltä puuttuu siis kaikki tämmönen, että mikä se kissa itse asiassa on muutakin kuin pelkkä diagnoosi. Me pystytään, meillä on erittäin hyvät niin eläintehoitajat ja eläinlääkärit, mutta sieltä puuttuu kokonaan se tunnepuoli, siellä on siis, se on puhdasta diagnostiikkaa. Eikö vähän ihmistenkin kohdalla samaa, kun menee lääkäriin, niin välillä tuntuu, että sieltä puuttuu kyllä jotakin. Että, että Samahan se on, on ongelma sinänsä, niin kuin tiedän Suomessakin, esimerkiksi eläinlääkärikoulutuksesta, että siihen ei kuulu käyttäytymistiedettä, esimerkiksi elekielen opiskelua muuta kuin valinnaisia kursseja, ja ne valinnaiset kurssit menee hyvinkin täyteen. Siellä on siis hyvätkin kouluttajat kyllä, eli... Tuuli ja David Appleby, jotka ovat opiskelleet siis Iso-Britanniassa eläinten käyttäytymistiedettä ja Tuuli on myös eläinlääkäri. Eli, mutta kun siihen itse eläinlääkärikoulutukseen ei kuulu kuitenkaan pakollisena osana. Joten tämä siis, että on, on eläinlääkärit, jotka eivät tiedä välttämättä eläinten kouluttamisesta oikein mitään, niin se on Pikkusen ristiriitaista. On siis hirmu, hirmu hyviä eläinlääkäreitä, ketä tässä tosiaan haluan musta missä missään nimessä eläinlääkäri ammattia, mutta että siihenkin koulutukseen olisi hirveän hyvä saada enemmän tätä elämän käyttäytymisen ymmärtämistä, koska edelleen mä itse esimerkiksi törmään työssäni siihen, että Asiakkaat kertoivat, että on vieneet eläimen, eläimensä hoidettavaksi eläinlääkärille tai saman hoitajalle, jotka sitten kohtelee juurikin suihkepulloilla ja väkisin ja rankaisemalla eläimiä siinä hoitopöydällä ja eläin on aivan kauhuissaan. Niin muutenkin se tilanne on hirvittävä tietenkin ja Joo, sitä, sitä on myöskin hyvin paljon täällä Estissä, ja mähän käytän, mulla on niin sanotut kontaktieläinlääkärit. Ja ne on, on semmoisia eläinlääkäreitä ja eläinlääkäriasemia, joista mä todella tiedän, miten niitä käsitellään, niitä kissoja tai koiria, mitä mä sinne vien. Ja sitten mä tietysti työnnän aina sen suuren nenäni joka, joka se mahdolliseen paikkaan, eli mä olen monesti mukana itse leikkauksessa, jos on vaikeampia juttuja tai jotain muuta. Tai jos on uusia eläinlääkäreitä, joihin mä en luota, niin mä menen ja mukaan. No, että sitten sä mitään, jos minä en tule kanssa. Ja Tollekka. tähän asti ne on siihen suostunut. Aika jännä toi, että siihen koulutukseen ei siis todellakaan kuulu tämmönen. Sehän on ensimmäinen asia mun mielestä. Se on kuitenkin niin herkkä tilanne. Monen ihmisenkin lääkärissä käyminen, puhumattakaan sitten eläimen, joka ei voi ymmärtää sitä, että minkä takia. Ja siinä olisi turvallisuudestakin ihan kyse, että, että eläinlääkäri tai eläinhoitaja ei päädy porruksi esimerkiksi tai kissan raapaisemaksi, niin niin tuota, pitäisi oppia ymmärtämään, mitä se eläin meille viestii. Ja sitten kun näitä hoitotoimia oikeasti pystyy ja kannattaa treenata mukavaksi, eli se on sitten taas sitä, mitä eläinten kouluttajana yritän nimenomaan jakaa tietoa, että kaikenlaisia tämmöisiä hoitotoimia, mitä asemalla ja kotona tehdään, niin niitä kannattaa klassisella ehdollistumalla rakentaa pienissä paloissa mukavaksi sille eläimelle. Että hei, tutkimuspöydälle mennään syömään hyviä herkkuja ja Kosketaan vähän korvaan ja samaan aikaan saankin herkkuja tai katsotaan vähän pieniä ja samaan aikaan saan herkkuja. Niistä rakennetaan pienissä paloissa tosiaan mukavia ehdollistumia niistä tutkimuksista, samoin kuin vaikka sitä kantavoksista, että koira, että koira tai kissa menee vauhdilla sinne boksiin, koska se on rakennettu mukavaksi tehtäväksi mennä sinne boksiin. Joo, se, se boksijuttu on aika hauska juttu. Mulla on nimittäin niin, että mä saan niitä sieltä boksista ulos. Kun... <tos> <tos> mä houkuttelen ne aina sinne. Yleensä tota, mä en tiedä, mikä se sana tai mitä se on suomeksi. Mutta se on semmoinen kala, joka tuoksuu erittäin voimakkaasti. Ja mä laitan, sitä aina annan niille sinne boksiin, vaikka ne on menossa esimerkiksi leikkaukseen. Ne ei saisi syödä, mutta kun sä annat sille pienen palan sitä, se haju on sille tärkeämpi kuin se määrä, kuinka paljon sitä kalaa siellä on. Niin mä en tahdo saada niitä ulos sieltä boksista. Mun saattaa olla siellä poksissa kaksi, kolmekin kissaa ja sitten kaikki on väärin ja tulkaan pihalle sieltä. No niin väärät kissat. Kuunnellaanko me välillä musiikkia taas? Peiriä ei ja pidi. Vielä. Tuli sit mieleen tämmöinen, että voiko kissa tai eläimet kokea tuntea mustasukkaisuutta? Onko ne mustasukkaisia? Enemmänkin puhutaan tämmöisestä kuin resurssiagressiivisuus. Eli hyvin samalla idealla, niin kuin miten me ihmiset halutaan vaikka syödä oma ruokalautasemme tyhjäksi, että ilman että joku toinen tulee siihen. Tai halutaan pitää oma kotimme ja oma sänkymme ja kenties joku oma ystävämme itsellämme tai mennään sitten jonnekin toisille, toiselle puolelle maailmaa sotimaan tietystä mistä resursseista. Tämä vaan esimerkkinä siitä, että kaikilla eläimillä on tämmöisiä resursseja, mistä haluaa itse pitää kiinni. Ja se on sitten yksilöllistä, että miten, minkä verran mikäkin yksilö ja milläkin hetkellä arvostaa jotain tiettyä resurssia, Osa, osa niin persoonista, yksilöistä ei niin paljon välitä jostain resursseista, osa voi taas hurjan paljon haluta jotain resursseja itselleen. Niin samaahan on sitten myös kissoissa. Ja me tulkitaan se sitten mustasukkaisuudeksi. Mm. Eli tämä on vaan taas esimerkki siitä, että niin kun me ihmiset inhimillistetään hurjan helposti just eläinten tunteita. Et sinänsä perustunteita, seitsemän perustunnetta on ihan samaa kuin niin ihmisillä, koirilla ja kissoilla, mutta sitten taas mitä spesifimpiin tunteisiin mennään, mihin tarvitaan juurikin tämmöistä rationaalisen ajattelun ja, ja tunteiden yhdistelmää, niin semmoisiin sitten taas ei ihan niin hyvin kissat ja koirat ja hevoset ja kanit pysty. Nyt me on näitä tunteita käyty läpi ja laitetaan tuonne meidän Facebook-sivulle, Kattiradion Facebook-sivulle laitetaan sitten vielä vähän tarkemmin näistä tietoa, mitä kaikkea. Mutta sinulla oli Miira vielä joku asia mielessä, mistä sä halusit jutella tai kertoa meille. Joo, eli yksi hyvin tärkeä aihe mielestäni on aina tosiaan miettiä se, että meillä ihmisilläkin on, käytöstarpeita, niin sama, sama juttu pätee kissoihin. Ja suuri osa kissan e toivotusta käytöksestäkin johtuu siitä, että niillä ei ole tarpeeksi tekemistä. Elikkä varsinkin, jos meillä on sisäkissoja, niin, niin ne tosiaan tarvii erilaista puuhaa, eli tarvii sekä leikkimistä, interaktiivista leikkimistä, että tosiaan vaikka niin kun täällä kahvilassa lapset leikittää kissoja, osa tykkää siitä, osa näköjään pelkää sitä, että pitää katsoa yksilöistä, että viihtyykö se kissa oikeasti. Eli tämmöiset metsästysleikit. Mutta sitten myös esimerkiksi ihan se, että miten kissalle antaa ruoan, kun kissathan yleensä metsästäisi sen ruoan. Niin mitä enemmän ne saisi puuhaa sen ruokansa eteen, niin sitä paremminhan ne voisi. Eli sen sijaan, että antaa tavallista ruokakupista, niin heittäisi sitä ruokaa etsittäväksi, piilottaisi erilaisiin virikelleluihin ja näin päin pois. Niin tosta mä oon jostain lukenutkin, että piilotellaan ruokaa, että se joutuu niinku etsimään sitä. Joo, ja siitä on niin, niin paljon siis vaan rajana, mitä, mitä kaikkea... Kaikkea tosiaan virikkeistä me voi keksiä ja tästäkin itse asiassa voin laittaa nettisiovaa varten sitten muutaman linkin, mistä saa paljon kätevästi lisätietoa virkkeistämisestä, mutta otetaan vaikka ideana se, että meillä on ulkaitauskissoille, missä roikkuu naruista sitten tämmöisiä lihapaloja, mitä ne saa vähän niinku tassuille pyydystää sieltä, että saa sitten sen lihapalan irti siitä narun päästä roikkumasta, niin se ei ole mielekästä puuhaa. Ta tai sitten on, on tosiaan tätä nykyään paljon ihan siis myynnissä erilaisia tämmöisiä virikekuppeja, että mistä kissat saa huonolla ja tassuilla niin kaivettua niitä ruokapaloja irti. Ja moni niistä on todella tarkoitettu ihan ruoalle, että pystyy pesemään sitten vaikka tiskikoneessa ne astiat. Ja siis tämmöisiä pystyy myös tekemään itse erilaisia virikelleluja. Ihan vaikkapa siis, äh, erilaisista niin pahvimateriaalista, wc-paperulla, hyllysyt tai pesupalloista. Tässä on vain mielikunnassa rajana, mistä kaikista tämmöisiä niin ja voi rakennella. No kuivaan, Ruoan siis, suhteen mulla on näitä virikepalloja erilaisia, on semmoisia, mihin mä laitan niitä kropuskeja, tai siis kuivaruokaa laitan sisään. Mutta markkaruuan kohdalla mä en ole sitä kokeillut. Joo, niitä on tätä nykyään onneksi monia, esimerkiksi tämmöiset kuin green ja catch. No, ne on niin yleisiä, mitä nykyään myydään ainakin Suomessa monissa paikoissa täältä virosta, en tiedä. Minä en just sanoa, että täältä mä en niitä kyllä varmasti saa, koska... Ja sitten tota, paljon muutakin semmoista, mitä täältä ei kyllä saa. Mm. Onneksi mulla on sirpat ja muut Suomen puolella, ne toimittaa mulle, <laughs> millä on mitäkin ihmeä asioita. Esimerkiksi niin yksinkertainen asia, kun ne flipperit, ne lelut, mm. niitä ei täältä saa. Ja, ja, ja, niitä ja mä netin haluan. kautta voi kyllä myös Mm. Joo. Nettikaupasta saa onneksi Joo. ja sitten tuota, toinen sitten, virikkeistämiseen tai aktivointiin kun mennään, niin ihan siis pientenkin temppujen treenaaminen ja niin niistä voi olla korvaamatonta hyötyä. Elikkä mä itse usein luennoillani kerronkin omasta kissastani, jolle kävi iso onnettomuus vuosia vuosia sitten eli iso lasinsiru veti kaikki takajalan lihakset poikki. Ja sitä kuntoutettiin sitä kissaa siis yli vuoden, eikä se tassu koskaan ihan normaaliksi parantunut, mutta se oli siis iso iso projekti kuntouttaa sitä kissaa ja siinä nousi avoin asemaan se, että oli ensinnäkin treenattu hoitotoimia mukavaksi, koska se kissa ravas ihan jatkuvasti tehohoidossa ja, ja kahdella eri eläinlääkäriasemalla ja yöpäivystyksessä, Et saatiin tassua paranemaan. Toisekseen se, että meillä oli hyvä suhde sen kissan kanssa, niin mä oon, on esimerkiksi valokuva niin, että mä oon koirien hajuerottelu luennolla niin, että mulla on okrakissa sylissä ja mä pidän sen jalkaa kohti kattoa, koska se jos olisi parantunut muuten. Sieltä ei niin eritteiden valuminen olisi niin loppunut millään. Jos kuvittelette saman, että jos ihmisen jalka on poikki, niin sehän nostetaan kohti kattoa, niin teippa sama kissalle väkisin, että nosto taas kohti kattoa, Kattua niin ei se onnistu. <hys> se oli se palkitseminen siinä. Mm. Joo, siis se että ensinnäkin, että meillä oli siis tosiaan hyvä suhde, ja, ja mä vieri hoidin sitä kissaa, ja, ja todellakin se, että se sai mukavia asioita mun sylissä. Ja sitten vielä kolmas asia siinä kuntoutuksessa ihan A ja O, oli semmoiset hauskat pienet temput, mitä mä oli tehty. Eli tämmöiset istu, maahan, seiso, kierrä mun jalkojen ympäri kahdeksikkoa, tämmöisiä pieniä palkkioherkkujen avulla koulutettuja temppuja, niin niissä tulikin kuntoutustemppuja. Samoin kuin valjaissa ulkoilusta tuli tärkeä kuntoutustehtävä, että kävellään ulkona varvikossa ja epätasaisessa metsämaastossa, niin sillähän se jalka lähti kuntoutumaan. Hyvin samalla logikalla, kun mitä kuntoitaan vaikka koiran jalkaa niin samaa kannattaa tehdä kissan kanssa. Tuosta vammautuneista kissoista, mullahan on yksi kissa, joka lähti Hollantiin, joka liikkuu ratastuolilla tai siis pyörätuolilla, se oli myöskin tästä kuuluisasta allikkaalle vasta se kissa. Ja se oli pikkunen kissa ja sillä ei, niin takajalat ei enää toiminut. Infekti oli, oli vaurioittanut sitä niin paljon, että sitä ei enää siis ei edes pystytty kouluttamaan. Ja, ja tota, mulle sanottiin, että tehdään neutonaa että se ei ole mikään syy. Et mä tiedän, että Estissä on yksi mies joka tekee koirille ja kissoille ja, ja muille eläimille tämmöisiä. Siis onko niitä nyt pyörätuoleja vai miksikä niitä voi sanoa, siis rattaat pantiin sille kissalle alle. Ja tällä hetkellä se voi erittäin hyvin. Se on Hollannissa Amsterdamissa, johon se lähti tuoleen päivinä. se oli aika hauska. Mutta nimittäin harvoin vien niitä itse, mutta sen kissan mä vein itse sinne ni pikkusen katto lentokoneessa, kun mä tulen kissan kanssa, jolla on pyörät Että <laughs> se ei ollut mikään lelu. <laughs> Mulla on ihan tähän väliin vielä noista flippereistä, joita täältä ei saa. Niin hän on se flipperi siellä ja sit siellä on se sokekissa. Ja kun mä menin ensimmäisen kerran sinne käymään, niin mä katsoin kuinka sokea kissa lähtee leikkimään flipperillä. Se käveli hmm. siihen viereen. Se tassullansa kokeili sen joka puolelta ja sitten se kokeili sen, missä se pallo oli. Ja sitten se rupesi leikkiä. Oh, ja mm. ja, ja, ja se, se oppi sen sillä tavalla, että tota, mä laitoin ää, jauhe lihaa ja sinne ympärille. eli se aistinsa perusteella on löytänyt sen flipperin. Ja tää, vaikka se on sokea ja kuuro, se käy itse vessassa. Se syö itse, se tietää, missä se ruuat ja vedet on, se tietää, missä on vessat. Mulla tosiaan niitä vessoja on joka puolella, siis niitä kyllä riittää. Niitä on joka huoneessa ja niitä on sitten extraa tarvittaessa, niin nyt on nämä pienet kissat, niin nyt on ekstra vessoja myöskin olemassa. Ja niin tämän just sokeen kissan takia täytyy olla kaikki tavarat samassa paikassa, koska se perustuu näihin hajuihin, millä se. Ja samaten se kissa. Kuulee. Mä sanoin, että se kuulee jaloillaan. Se kuulee tämmöiset erilaiset äänet jaloillaan, eli sen tärähtelyyn ja kaikki tämmöisen. Nyt se on kyllä tota hirveän loukkaantunut mulle tällä hetkellä, ja se kissa sen takia, että kun se eile leikattiin, niin silloin se liivi päällä, että se ei pääse niitä haavoja nuolemaan eikä repimään niin se istuu yhdessä nurkassa ja hirveän tuota, happavan naon kanssa tuommoisen laitoit mulle päälle, mä häpeän tätä, että toiset kissat kattoo, että ota se pois. Eipä taida tuntea ei, ei, ei, ei, siis on minun. Minun. Sä tulkitset sen. Joo, joo, siis eihän se todellisuudessa niin mene. Mm. Mutta vaan, se on ahdistunut kuitenkin varmasti sitä paidasta ja toisaalta sitä operaatiosta. Joo, siis molemmista, sillä on mm. kipulääkitys. Mä yleensä tota, täällähän on tilanne se, että... Ne antaa sen yhden kipulääkityksen. Minä en suostu siihen. Minä annan kolme päivää kipulääkityksiä sen Hyvä. jälkeen. Ja äh, tämä äh, vesti tai liivi, mikä niillä on päällä, se ahdistaa niitä sen takia, että ne kokee sen niin vieraana ja, ja mm. pelottavana asiana. Mm. Mutta siis mä, niin tavallaan fantasioin sitä tilannetta, että se on niin naama mutkalla mulle siitä, että tuommoisen päälle laitoit. Sehän on ihan luonnollista, että se ahdistaa sitä. Sullekin pantais tissiliivit päälle, miltä totuus. Mm. Mm. Niin. <hysy> kokeillaan. Kokeillaan. <hysy> kokeillaan, kokeillaan. No niin, ei koko Eikä <hysy> <Saat. hysy> <hysy> Tämä jääköön nyt sitten ihan kattiradiosalaisuudeksi, mitä <totiläntä> tapahtuu tän jälkeen. <totiläntä> Mut onkohan me nyt sitten tästä koulutuksesta kuultu siis ihan pienen pieni siivu vaan saatiin, että tästähän riittäisi varmasti keskustelua toiseenkin ohjelmaan, joka saattaisi olla kyllä ihan paikallansa vielä, vielä tehdä, mutta tuota, lopetellaan nyt tältä erää. Ja vielä muistutan siitä, että meillä on luvattu olen luvannut, että teemme ohjelman tästä lemmikkieläimestä luopumisesta, mistä syystä nyt sitten joutuukin luopumaan, että miltä se tuntuu ja miltä se saa tuntua. Mutta en ole vielä saanut, saanut tota sellaisia ihmisiä tähän mukaan, mutta teen koko ajan töitä sen että palataan, palataan siihenkin aiheeseen ja palataan muihinkin aiheisiin, että Katiradio ei tarvitse pitää kesälomaa. Eiks niin oo, mm -hmm. mm -hmm. ei me pidetä kesällä, vaan mm -hmm. ja nyt on vähän hankalaa, kun tää editoiminen leikkaaminen ei on jäänyt mun kontolle, niin saattaa olla nää pikkuisen viivästyä jutut, mutta yritetään. Kiitoksia nyt kaikille vieraille. Kiitos. Kiitos. Erittäin mielenkiintoinen aihe. Ja Katti Radio hiljenee jälleen, moi. Muistaa sen tytön, pienen voinhan. Muistaa sen pojan pienen voin, milloin mä vanhenin, hei milloin, vaarttui Kauniksi tytön huomaan tulleen. pitkäksi pojan tuuleen Siellä kansan leikittiin. Nousee päivä, laskee päivä, kiitää hetket nää. Kaske päivä kiitää vuoden.